Mədinədə nazil olmuşdur 24 ayət Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Göylərdə və yerdə nə varsa Hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir Kitab əhlindən kafir olanları Mədini ətrafında yaşayıb, Məhəmməd əleyhisselamın peyğəmbərliyini inkar edən, Bəniy-Nəzir qəbiləsini ilk dəfə bir yerə toplayıb öz yurdundan çıxardan, Şama sürgün edən odur. Ey müminlər! Siz onların öz yurdundan çıxacaqlarını güman etmirdiniz. Onlar isə öz qalalarının onları Allahdan, Allahın əzabından qoruyacağını zənn edirdilər. Amma Allahın əzabı onları gözləmədikləri yerdən gəlib, ürəklərinə qorxu saldı. Belə ki, onlar evlərini həm də öz əlləri, həm möminlərin əlləri ilə uçurdu dağıdırdılar. Ey bəsirət sahibləri! Bəni nəzir qəbiləsinin başına gələnlərdən ibrət alın. Əgər Allah onlara yurtlarından çıxardılıb sürgün olunmağı hökm etməsə onları dünyada mütləq başqa bir əzaba düşar edərdi. Ahirətdə isə onları cəhənnəm əzabı gözləyir. Bu, onların Allaha və onun Peyğəmbərinə asi olmalarına görədir. Kim Allaha asi olsa bilsin ki, Allahın cəzası çox şiddətdir. Ey möminlər, sizin kafirlərə məxsus olan hər hansı bir xurma ağacını kəsməyiniz, Yaxud toxunmayıb onu kökü üstündə salamat qoymağınız, Allahın izni ilədir. Və bu Allahın öz Rəbbinə ası olan fasiqləri, rüsva yetməsi üçündür. Ey müminlər! Allahın, onların, Bəni Nəzir qəbiləsinin mallarından, Öz Peyğəmbərinə verdiyi gənimət üçün, Siz onların üstünə at nə də dəvə sürdünüz. Lakin Allah öz Peyğəmbərlərini, İstədiyi kimsələr üzərində hakim edir. Allah hər şeyə qadırdır. Allahın öz Peyğəmbərinə fəth olunmuş məmləkətlərin əhalisindən dinc yolla verdiyi qənimət Allaha, Peyğəmbərə, Məhəmməd əleyhisselama yaxın olan qohum əğrəbəyə, yetimlərə, yoxsullara və pulu qutarıb yolda qalan müsafirə, yolçulara məqsusdur. Bu, ona görədir ki, həmin mal dövlət içərinizdəki zənginlər arasında əldən ələ dolaşan bir sərvət olmasın. Ondan yoxsullar da faydalansın. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün. Nəyi qadağan edirsə, ondan əl çəkin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allahın cəzası çox şiddətlidir. Bu qənimət yurtlarından qovulub çıxardılmış, Allahdan mərhəmət və rizad eləyən, Allaha və onun Peyğəmbərinə kömək edən yoxsul mühacirlərə məxsusdur. Onlar imanlarında, sözlərində və işlərində doğru olan kimsələrdir. Onlardan, mühacirlərdən əvvəl Mədinədə yud salmış və Məmməd əleyhisselama qəlbən iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına, şəhərlərinə mühacirət edənləri sevər, onlara verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd duymaz, özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tutanlar. Allah tərəfindən, nəfsinin xəsisliyindən, tamahından qorunub saxlanılan kimsələr, məhz onlar Nicat tapıb, saadətə qovuşanlardır. Onlardan sonra gələnlər belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəli iman gətirmiş din qardaşlarımızı bağışlaq, Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə, həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, sən həqiqətən şəfqətlisən, mərhəmətlisən. Ya Peyğəmbər, məyər kitab əhəlindən kafir olan qardaşlarına, əgər siz öz yurdunuzdan çıxarılsanız, biz də sizinlə birliklə mütləq yurdumuzdan çıxacaq, sizin əleyhinize heç vaxt heç kəsə qoşulub tabi olmayacaq. Əgər müəminlər sizinlə vuruşsalar, şübhəsiz ki, sizə yardım edəcəyi deyən münafiqləri görmədim mi? Allah onların halis yalancı olduğuna şahid. Andılsın ki, əgər onlar bəni nəzir qəbiləsi yurtlarından çıxarılsalar, münafiqlər onlarla birlikdə öz yurtlarından çıxmazlar. Əgər müəminlər onlarla vuruşsalar, münafiqlər onlara, yahudilərə kömək etməzlər. Yox, həyər münafiqlər onlara yardım etmiş olsalar, özləri məqlubiyyətə uğrayaraq arxa çevirib qaçar, sonra da onlara, Bəniy-Nəzir qəbiləsinə heç bir kömək olunmaz. Ey müminlər! Onların, münafiqlərlə, yəhudilərin ürəklərinə qorxu salan Allahdan çox sizsiniz. Bu isə onların, Allahın əzəmət və heybətini anlamaz bir qövm olduqlarına görədir. Onlar, Münafiqlərlə yəhudilər hamılıqla sizə qarşı ancaq möhkəm şəhərlərdə, kəndlərdə, yaxud divar arxasında qala içərisində olarkən döyüşərlər. Başqa şəraitlə sizinlə vuruşmağa cürət etməzlər. Onların öz aralarındakı vuruşmaları və düşmənçilikləri isə çox güclüdür. Ya Peyğəmbər, sən onların əl bir olduqlarını güman edirsən, lakin onların qəlbləri dağınıqdır. Bunun səbəbi onların ağılsız bir qövm olmalarıdır. Onlar özlərindən bir az əvvəl əməllərinin cəzasını dünyada dadmış kimsələrə, Bədirdə məqlub olmuş Məkkə müşriklərinə bənziyirlər. Onları ahirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Münafiqlərin bəni nazir yahudilərini aldatması, şeytana, şeytanın insanı aldatmasına bənziyir. O insana kafir ol deyər, İnsan kafir olan kimi, şeytan onu qoyub qaçaraq, Mənim səninlə heç bir əlaqəm yoxdur, Mən aləmlərin Rəbbü olan Allahdan qorxuram, deyər. Onların hər ikisinin, şeytanla onun aldatdığı adamın, Eləcə də münafiqlərlə bəni nəzir qəbiləsinin aqibəti, Cəhənnəm odu içində həmişəlik almaqdır. Zalimlərin, kafirlərin cəzası budur. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, hər kəs sabah üçün nə etdiyinə, ahirət üçün özünə nə hazırladığına nəzər salsın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. Allahı unutduqları üçün, Allahın da onları özlərinə unutturduğu, xeyirlərini başa düşməyən kimsələrə bənzəməyin. Onlar Allahın itaətindən çıxmış fasiqlərdir. Cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli eyni ola bilməz. Cənnət əhli nicad tapıb, əbədi səadətə qovuşanlardır. Ya Peyğəmbər, əgər biz bu Qur'anı bir dağa nazil etseydik, sən onun Allahın qorxusundan kiçildiyini, parça-parça olduğunu görərdin. Halbuki, ağıl və ruh sahibi olan insan onun öyüd nəsihətlərindən ibret almır. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə düşünələk. O, özündən başqa heç bir tanrı olmayan, gizlini də, aşkarı da bilən Allahdır. O, rəhəmlidir, mərhəmətlidir. O, özündən başqa heç bir tanrı, məbud olmayan, bütün məxlugatın ixtiyar sahibi, müqəddəs, hak olan, bəndələrinə salam attıq, Əminamanlıq bəhş edən Hər şeydən göz qulaq olub onu qoruyan Yenilməz güdrət, qüvvət sahibi Hamını hissədiyi Hər hansı bir şeyə məcbur etməyə qadır olan Hər şeydən böyük Hər şeyin fəvqündə olan Allahdır Allah müşriklərin ona qoşduqlarından Şəriklərdən ucadır O hər şeyi yaradan Yoxdan var edən Hər şeyə surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar Əsmai Hüsna ancaq ona məxsusdur. Göylərdə və yerdənə varsa, hamısı onu təqdis edib şərinə təriflər deyər. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir.